yang dulu preman katanya tapi premannya preman bagus lah itu. gimana preman bagus ya maksudnya suka kelahi tapi tidak suka judi tidak suka perempuan tidak suka minum tidak ada itu dia sukanya memang kelahi kerja orang Ngerjain orang memakan dia yang kerjaan orang pada pokoknya semuanya mesti bisa jadi duit bagi saya katanya nggak tidak bagus juga pak ya, ya eh contoh nih contoh dia ceritakan ini ini kisah masa lamanya dia Kemarin saya bertemu dengan dia di di, di, di airport. Gini sebenarnya. Saya memang nakal tapi nakal saya itu positif banyak positif. <suh> ini, ini kan ilmu kira-kira juga, kan? Eh rasa-rasanya bagi dia, aduh oh, gimana? Ada waktu itu waktu masih SMA kan? Ada anak gadis tetangga, maksudnya tetangga RT gitu. Beda RT dengan saya Ada dua orang pemuda ingin ngincer tuh ya. Tapi ndak dapat-dapat Gak, dapat, -dapat. gak dapat, dapat Lalu saya bilang sama mereka Gitu aja Abang gak bisa ya katanya Memangnya lo bisa Gampang katanya Gimana caranya? Pokoknya bayar dulu Bayar? Bayar dulu Bayar masing-masing 5 ribu Waktu itu 5 ribu Tahun 80-an banyak tuh abang Sepuluh ribu ya, ya. Saya masih ingat sepuluh ribu, sebelanja sebulan tu. Ya dapat dia sepuluh ribu orang. Ah, gimana untuk membuktikannya? Kalau betul kamu berhasil, besok ke bioskop malam minggu gandeng dia. Ya, tapi jangan ditiru ya. Ini masih suka niru pula nanti. Akhirnya dia datang ke tempat orang tu. Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum pula ini mulai ini. Assalamualaikum warahmatullah Misalnya namanya si Dewi ya, Uyi. Gua dapat kontrak ni, ada nah, ban, dapat, dapat kontrak. Lo mau tidak kerjasama? Apa tu bang? Pokoknya kalau mau kita bagi dua, kita bagi, bagi dua. Gimana bang? Itu yang dua co yang nilnya, <tuk> yang, yang apa yang nak sit itu saya betaruh sama dia. Gimana? Pokoknya lu bisa gua gandeng nanti waktu eh, ke bioskop malam ini. Agak ah, gampang bang katanya, gampang katanya. <tuk> Tapi bagi dua ya katanya. Ayo betul. Mereka bertemu di sana hanya untuk memperlihatkan di depan orang itu bahwa mereka berbergandengan-gandengan. Sedikit segitu aja sehingga dapat hasil kontrak masing-masing. Nah itulah nafkah jadi itu. Dia tak, tak baca, kan? tidak tidak sampai pacaran enggak, tetapi hanya demi dapat duit duit itu saya kasih sama ibu. Kasih sama sama ibu karena dia tulang punggung keluarga miskin. Abangnya juga miskin, adik-adiknya miskin. Dia bersaudara 8 orang. Jadi jalan pikirannya kayak -kaya gitu. Ada lagi katanya? Banyak lagi cerita nanti ya? Tidak usah lah, tidak usah nanti ditiru orang nanti ya? Kau muslimin ya muslimah. Dia membuktikan bahawa orang yang memang yang berani mati itu sebenarnya takut kalau betul-betul sudah akan mati. Dia pernah terdampar di sebuah pulau di betulang Riau ni. Dia orang Jakarta, orang Betawi. Ini dapat juga istri orang orang kepulauan. Dia cerita bahawa di sebuah pulau itu ada kaum Rompa, penyamun, merangkop. Yang merampoknya bukan di Indonesia, di Malaysia. Ada dari Flores, ada dari macam-macam lah. Yang waktu itu bosnya di Flores kan?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 Kudu bisa itu harus bisa, harus. Jadi ilmu ilmu harus bisa. Kayaknya diambil pembuka botol kampot itu, kampot tau ya? Tau? <laughs> botol kampot dibuka, habis itu taruh tutup lagi. Taruh ini aja tutupnya. Hah. Disimpan di sampingnya. Orang kudusak terus. Oh, dia bilang kalau ilmu orang Jawa ini tak tahu ya, nggak bisa keluarkan kecuali di tengah malam. Nah, ini lah. Ini mulai kalau mulai bohong sekali bohong sampai akhirnya nanti nantinya. Ini makanya ini bohong jangan nanti coba-coba ya. Sekali coba ke depannya masih, masih bohong. Tengah malam orang tu mulai nuntut lagi. Ini dikeluarkan ini botol. Pakai pakai jempol kiri aja gini. Hah? Itu buka itu. Sumbat botol. Kenapa yang buka itu banyak? Press itu. Oh kata mereka hebat sekali. Ajaran kita dong. Tidak bisa. Dah, dah tidak boleh sembarangan orang katanya, tidak mulai bohong lagi. Waktu besoknya sebulan atau dua bulan Setelah itu pulang bosnya dari Malaysia habis, -habis merampok dapat berita datang Lanyu, eh abang katanya orang sekarang punya ilmu yang bagus ya katanya, tidaklah itu saya dengar katanya, Bisa buka, ajaran kita dibilang tidak mau tidak ada ngaku.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 Makan susah, rumah nggak ada, istri belum punya, gimana sih nggak tenang kan ya? Ditarik tangan kawan dulu bawa ke rumah makan di situ, panggil, eh kak ini orang kasih makan, kapan pun saya yang bayar. Nah, dah, dia ya, tenang ya bang, nanti kalau udah tenang saya tawain datanya. Ya, besoknya ya. berangkat lagi ke Malaysia bagi perompak kan? Pulang lagi, agi ah, mana bang, udah tenang pun belum? Itulah. Katanya.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 Selama guru saya masih hidup, tidak bisa diturunkan. <tuh> ah, tidak mungkin? Iya bang. Kalau abang tidak percaya, nanti malam kita turunkan pas tengah malam. Tapi memang pak saya tidak jawab. masalahnya nyawa ini. Kata. Masalahnya? Nyawa ini. Kalau abang siap, saya turunkan malam ini. Mendengar nyawa itu ternyata yang berani mati, jadi tidak berani. Tidak berani. Mati. <tuh> ini, ini rahasianya pak.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 Orang yang baru belajar dua tiga jurus itu suaranya wah wah wah, ya Tapi kalau tuan gurunya, mastersnya, suaranya tidak keras keras lagi ya. Serangannya yang keras, serangan keras. Jadi makanya equineophila. Kembali ke kaji kita tadi. Ketika mereka <tuh> sudah terbiasa dengan ilmu kira kira, semuanya pakai kira kira dan Dah rasa rasa. Karena memang para ulama'nya Sudah pada putus Sehingga Akidah Syirik Mereka dah mengakunya sebagai syirik Karena mereka takut syirik Buktinya ketika mereka Dalam kondisi terdesak Ngadu sama Allah Sama Allah Wa idha ghasyam mawujud Da'u Allah mukhlisina lahudin Wa idha ghasyamul mawujud Daa Allah mukhlishina laa apabila mereka mau di gunung ombah mereka berdoa ikhlas hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala Laa rasulullah kaum muslimin dan muslimat tetapi mereka, bila mereka sudah selamat mereka kembali menyebutkan Allah Demikian juga dengan akhlak dan adab mereka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 Eh, apa? Terbukti kawin atau nikah siri Tahu nikah siri? Coba-coba ya, coba -coba, ya? Nah, Nikah siri Ketika diketahui nikah siri Dia ngaku nikah siri Mau dipecat jadi jamat Tapi setelah Diusuk punya usuk Ternyata dia tidak nikah resmi Hanya berselingkuh Tidak jadi dicopot jadi be bukti dia hanya berzina, ndak jadi nikah. Airnya ndak jadi ni dicopot. Kenapa? Karena sang perempuan ndak menuntut. Sang perempuan ndak menuntut. Ini ilmu kira-kira dan ilmu. Hah? Ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Airnya kalau suka sama suka ndak masalah. Kaum muslimin dan muslimah. Makanya di zaman jahiliya dulu Orang kalau nak berzina Tinggal naikkan bendera di depan rumah Legal formal. Satwa PP tidak berhak untuk Menggerakannya Pasalnya apa? Ada ben bendera Siapa yang ingin masuk? Masuk Bukti legal formalnya Bila perempuan yang berzina Itu hamil mereka dikumpul oleh para petinggi puris Siapa yang ditunjuk Jadi suami wanita itu Untuk jadi ayah dari anak yang dilahirkan Dan bisa menolak Punya Ketukan bukan hukum tetap nah, Punya kekuatan hukum tetap dan mengikat Tidak bisa diganggu gaguh La ilaha illallah Sampai-sampai mereka Bila melahirkan anak perempuan Karena kira-kira mereka ini merugikan Di kubur Hidup Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal Kucing saja Kalau dia melahirkan anaknya Makan anaknya Dibilang kucing Kucing enggak berapa ya? Eh kucing enggak? Ini mana mana kucing apa namanya kucing? Tak perempuan kucing buas. Arti kucing tak berasa ini ah. Karena perempuan dulu kaum perempuan tidak mendapatkan warisan, bahkan warisan. Ini kan yangmu kira-kira lagi ya. Di agama Nabi Ibrahim berpuan dapat warisan, tapi mereka karena sudah tidak berilmu lagi, apa kira-kira ilmu yang pasien dia ya, katanya dibuat hukum menurut mereka. Karena yang dominan wafu itu adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi bukan pelengkap, tidak berguna sama sekali kecuali untuk memuaskan nafsu. Hanya mereka membuat wanita itu tidak berhak dapat warisan. Alasannya apa? Perang tak ikut.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 Sekarang kita juga tidak mulai pulang Ikut-ikut ilmu kira-kira dan rasa-rasa itu Seperti ada Entah ngomongnya pakai apa Kita tidak tahu Wanita itu dizalimi dalam Islam katanya. Gimana? Mereka tidak punya hak tolak Makanya sekarang Ingin pula dimasukkan kompilasi hukum Islam Wanita punya hak Mentolak suaminya Coba yang coba kalau bu, ibu sudah berhak menolak kita, tidak perlu lama-lama nunggu bah. Tidak perlu lama-lama nunggu, cukup, ya. Tidak perlu lama-lama nunggu. Apa? Satu hari bisa dapat seribu tolak kita. Bukti nya, baru perempuan dapat sertifikasinya. Itu sertifikasi sertifikasinya, tu sertifikasi. Dapat penghasilan lebih dikit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 Itulah modelnya. Nanti kalau dikasih talak di tangan perempuan, kira-kira gimana, Pak? Ya, Pak, kuas senang aja sering sidang. ini eh, sering, sering sidang. Biasanya ada sekali sidang, dapat? Ada honornya? Ada honornya? Iya, sebenarnya tak tidak senang juga dia. Jadi masalah banyak nanti kaum muslimin muslimah semuanya. Inilah modelnya ilmu kira, kira-kira.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 Ya silakan dipikir dulu atau boleh hanya lagi sejarah. Boleh buka internet lagi. Tapi ketika berita pertama kali diterima atau tidak diterima atau tidak Loh, Kenapa? Nabi tak hikmah dalam beritanya. Tapi kok sampai orang bercerai berai ni buat Dengan Abu, dengan Hamzah saudara tak? Tukang nung. Tapi mereka perang tak? Perang. Maksudnya Nabi mencari mereka untuk bersatu lahir kan? Fikir dulu ya. Alhamdulillah. Gimana? Nabi kerjanya? Rahim antara saudara dengan saudara Antara ayah dengan anak Antara ayah dengan ibu Berarti Nabi tidak penuh Nabi benar apa enggak Tapi kok orang apa? pada berpisah dibuatnya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 Dari segala keserahan, Baik dari apa materi yang dia sampaikan Maupun cara dia menyampaikan Buktinya ketika Dia berpaling, ketika datang Kepadanya Abdullah Ibn Ummi Maktul Di saat Nabi sedang berhadapan Dengan wali kota dan para pangkaim Wali kota Dengan para petiki Quresh Waktu itu belum ada wali kota apa. Orang Quresh sudah ada istilah pemerintahan waktu itu Orang-orang Qur'an sebarang peningginya datang kepada Nabi dan mulai menunak Pak. Nabi dalam bahasa sekarang sedang melobi mereka supaya masuk Islam. Tiba-tiba datang si mutam. Assalamualaikum. Nabi pun berpaling dan bermuka masak. Amasa? Watawallah. Berarti yang salah di sini apa caranya ya?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 Karena dengan Tauhidlah bersatunya umat ini Buktinya orang Quraish Tidak pernah bersatu Coba bayangkan Ini barangkali yang tidak pernah terbayang oleh kita Bahawa umat Quraish Tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin Orang Quraish Tidak pernah dipimpin oleh satu Pemimpin Apa pasal? Karena tidak ada satupun yang menyatukannya Maka masing-masing dengan pendapatnya masing Pendapatnya masing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 Untuk bagian akomodasi, konsumsi, jemaah, haji dan umrah. Itu bagi hasil. Bagi-bagi. Bagi-bagi, jawab. Untung ada yang dibagi kalau dah. Lain mereka. Untung ada yang dibagi kaum muslimin. Makanya Nabi menyebut dalam hadis. Man mata walaysa bi'uluhi himay'a mata mayta jahiliyah.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 Maka Nabi mengancam dengan hadis ini bahawa kita harus punya pemimpin tertinggi. Bukan artinya kafir tidak. Ia harus dipahami dengan baik kaum muslimin. Makanya memahami hadis itu harus melalui para ulama hadis. Menghafal hadis harus melalui para perisara hadis. Kalau tidak nanti kuhadas bukan jadi ahlan pasalannya kaum muslimin diambil hadis buka kamus mahmud Yunus sudah mensyarah 30 halaman la <tik> haula wala quwata billah padahal Ibnu Hajar mensyarah 2 halaman saja kita tidak sabar belajar tidak sabar belajar adapun orang berilmu kita kadang-kadang mohon maaf, kalau tidak sebahan dengan kita Kita sumbat telinga kita dengan kapas Bukan dengan semen segala-galanya Supaya tak masuk sama Jadi Pasanya apa? Ada perubungan terdumuh Ketika Nabi berdakwah di Mekah Ada perubungan tidak? Ada? Ada enggak? Siapa? Tapi tidak ada semen dalamnya ya Alhamdulillah Ada Uthba bin Rabi'ah Ada Syekh ah. Banyak Orang bin Mas'u dan sebagainya Mereka itu datang Datang mereka Setiap pentingi-pentingi Kabilah yang datang ke Megah, Mereka bisikin hey, Sekarang Hati-hati jalan di Mekah Hati-hati jalan di, di Mekah Kenapa? Tapi sekarang sedang menghadapi bahaya besar Ada orang Gila Tapi Pandai pula berdukun kan? Pandai pula berdukun dan nyihir Siapa yang dengar Dia bicara kena sihir Terpengaruh Mendengar itu, itu takut tak? Kan? Takut tak? Kan? Sama kalau kia-kia kita hari ini kan takut sama dukun kan? Karena kia banyak yang dukun Yang dukun Tuli hati di korang-korang Abuya dari Banten Abuya dari Cirebon. Siapa yang-siapa yang ingin ini maharnya sekian banyak kan? Oh Jangan Jangankan kita kaum muslimin, orang sekelas PSP saja menantik tertipu sama orang itu. Nantilah ceritanya, dah usah sekarang. Kalau mau pasti ada pertemuan selanjutnya. Ya. Nanti ilmu tak akun ya. Makanya Amir bin Tual, Tufail Ad-Dawsi. Dia itu adalah pimpinan tertinggi kabilah Daus. Ketika datang ke Mecca, layaknya seorang pemimpin tentu disambut oleh para pentingi disambut oleh para pentingi, karena mereka ada masalih mutabatalah, ada punya masing-masing kepentingan. Besok kalau berkabillah ganda dagangnya, dagangnya menuju yang mana lewat Kabila Daus. Nah, ketika lewat nanti minta disambut juga ya. Makanya orang Quraisy sambut pula dia, Dibisikkan kepada Amr, mir, sini mir. Ada? Ini sekarang kondisi dah seperti dulu lagi ya. Dah seperti? Ini. Kenapa memang? Oh, kamu tak ikut perkembangannya. Tak ikut <tuk> perkembangan. Sekarang masalah besar demokrasi. Apa? Itu siapa anak, -anak Muslimolik Oh, si Muhammad. Ya makanya kenapa ada besar dia? Iya, bukan hanya ada besar. Masalahnya besar sekarang. Lalu kemana? dia juga daripada ini. Jadi sekarang hati-hati kamu kalau siapapun yang dengar pasti kena. Enggak ada, dah banyak yang sudah kena katanya. Contohnya si Anbu Abu Bakar dah kena tuh, katanya. Oh, siapa Umar? Dekenak juga Hamzah dah kena, Utsman dah kena, Ali masa kecil ya. Dah kena. Bahkan dari kabilah kamu sendiri ada, apaan? Dari apa? Dah banyak. Makanya kamu hati-hati ya kalau jalan. Ayat. Amir mendengar orang itu Ya karena anda klarifikasi dulu. Harusnya kan dia jumpa dulu sama bakar ya. Kawan lama sebenarnya. Katanya, kan tinggal gitu aja. Betul informasi. Tapi enggak temakan isu. Kita mau semuanya gampang makan. Itu bahasanya karena nak punya isu ya. Ini temakan isu itu gampang. Apalagi di negeri kita yang seribu satu isu ini. Ya kawan saya orang apa? Orang Molokov bilang. Kalau ada perlombaan bikin isu di dunia, Indonesia juara. Juara, juara sah. Suka isu bat. Lalu Amir mengikut isu, tadi, dia pasang kapas di dalam telinga supaya tak berdengaran mantra-mantra dalam tanda kutip ini istilah orang Korea ni. Mantra-mantra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalanlah dia kira-kira biasa biasanya kita kalau jalan asik dengar kondisi di sekitar kalau jalan tidak dengar apa-apa senang pasti ada bunyi yang enaknya Pak buktinya dulu ada bapak-bapak sewaktu awal-awal dulu diwajibkan pakai helm bate pak, motor ha bapak itu tiba-tiba terkejut oleh apa oleh mobil Superban ini jatuh dia datang pak polisi ha gimana Pak enggak apa-apa kan, katanya Untung bapak pakai helm. Untung bapak pakai. Boleh yang tergede helm jenaklah katanya. Kepala bapa nung katanya. Gara-gara helm disejat bukan tidak dikara apa apa. Dulu memang awal-awal pakai helm kan enggak enak. Bapak, ya? Makanya pangak kita yang yang waktu itu tidak mau pakai. Yang pakai helm apa? tidak dikara apa apa. Jadi Amir pun merasa juga. Akhirnya dia mulai berfikir, mulai dia berfikir. Ini bilang, ini orang cerdas nih. Tuhan Allah inginnya hidayah baginya. Siapa yang tak begini cara pikirnya kurang cer, kurang cerdas. Siapa yang tetap pakai sumbat telinga, berarti tidak, tidak cerdas. Lalu dia buka. Ah, dia pikir begini. Kalau dia itu dukun, saya pun juga membantu. Saya juga membantu. Pasalnya. Jadi Sheikh Qabilan tu babuk, wajib hukumnya pandai. Pandai. Pendukun kena orang itu dulu tu memang yang diandalkan adalah ilmu kesatrian, ilmu padurakan. Ya, ilmu usat kemadrad nah, Itu yang dulu diandalkan, memang. Kalau dia dukun, buang kan juga dukun. Ya, hitung-hitung Aduh kekuatan lah katanya Saya juga sudah hafal mantra-mantra jahili dia semua Kalau dia penyair Kan juga disebut dia juga pandai bersail Karena memang kata-kata Al-Quran ini lebih indah dari syair bab. Bapak kalau baca syair nangis Tetapi kalau baca Al-Quran terselur-selur Kecuali hati membeku Jikalau ya, tidak nangis baca Quran berarti hatinya sedang tidak mahu nama yang menguli tidak jadi tidak jadi mungkin berkenaan tidak paham punya banyak umat Muslimin kalau dia penyair saya syair, syair jahiliyah semuanya habal karena memang orang Arab itu pandai menghabal.